izpurako klinikan lastech abiatuko dituzte obja handiak ainitz gostako direnak eta horien dirustatzeko hautuen egiteat behartuak dira. Egun bakar eginak diren operazioenak ez aski emanko horien kentzerat doatzi. Beniatarabite gara zibaigoji herri elkargoko presidenta. Eten problemena da, beaz, chirurgia ambulatoa hori, beaz, daiti hori, estila dira ikartzen, main siloa egiten dila. Beaz, luro fondazioan ean. Eta hortakotz, behen proiektuan, blok operatoare do e, eh, eta operatzeko leku hori, nahin dute kendu, eta horren lekian ezagri, beaz, gambara tzu ezagri, eta hori gambara horiek, zuen duzuet edukazioen leku bat izan dela, eta diru gehio Ikari kodila ja Kirurgia tipi horiek, none egin, Donapaleo edo Bayona Hospitaletan, horiekin ere harremanetan dira ispurako arduradunak. Garazi baigurriko nahi dute zerbitzu hori a朮utoki a tiki eta joandira klinikako arduradunen mintzatzerat obrak hasterdat doatzila estenes berantegi zerbitzuaren begiratzeko galdegindako gupin atxabiti. Mementoan, helburua uh, zen, behaz, horren, uh, uh, xabetsu horren, uh, agastazia. Mehen, behaz, uh, obrak hasiko tira, unte, orte undaguntan. Uh, Zein duten lan ahondienak behaz hasiko tira. Beti atxikiz, uh, blok operatuagoa horren uh, atxikitzeko gisa. Zomait, ilaiteen burian beharko da trenkatu. Hortako gira behaz, main, baten ingurian jarriko. Hei gilanta, migu gilanta, ikusteko zeiten aldu gunez, horren uh, segitu horien salbatzeko. Beraz lasteh izanen da hori, operazione tipiak lekuan berean egiteko ahala garrantzitsua beita lugaldeko jendeen